і нагримати на того за непорядки. Проте обачно здогадалася не піддаватися на дурниці, адже причина її роздратування зовсім в іншому. Цей Микола досі негоден збагнути, що між ними нічого не може бути. Він намагається склеїти глека, який не був розбитий, бо його ніколи не існувало в природі, і якщо Микола його вифантазував у своїй багатій і вразливій уяві, то хай сам собі радує, дає». Наталка сприкрено визначила наперед. «Микола не виконає її прохання. Це йому особисто невигідно, хоч він не вдає покірного слугу, ладного за для неї землю рити день і ніч. Чи, може, справді? Навіть через роки та роки не минула, не стратилась на силі його закоханість у неї? Вона так і подумала» за коханість, а не кохання. Кохання потребує участі обох. А вона, якщо все пригадати до рубця, до нитки, сіляко намагалася триматись від Миколи на відстані, достатній, аби він збагнув, що їхнє товаришування тільки добрі стосунки між однокурсниками і не більше. Можливо, Наталка мала б одразу сказати про те, Пряміше, різкіше, не піддаватись на Миколині запрошення до культ походів у кіно, на вистави й виставки, на прогулянок весняним, дурманливим від божественного квітування яблуневим садом неподалік від студентських гуртожитків. Тоді їй здавалося, що її відчутно прохолодне ставлення до Миколи під час культ походів якраз і було недвозначною відповіддю йому на всі його паробоцькі знаки уваги до неї. А він, із свого боку, мабуть, обрав тактику неймовірно терплячого очікування, доки Наталка переконається щирості і справжності його почуттів і поволеньки-поволі згодиться з думкою, може, їм і справді судилося бути разом. Вона не сподівалась на таке безмежне його терпіння і очікування, тривалістю у два десятиріччя. Микола унікум. Йому варто пам'ятник поставити чи меморіальну дошку десь почепити. Але шкода за теперішнього уявлення про кохання і вірність навряд чи хто приніс би до такого пам'ятника буде букети ромашок, які оце зараз пахнуть на талсів купе, забутого залізничним графіком швидкого поїзда. Нарешті десь там, у позовіконній, озвався станційний репродуктор. Про шамкотів, про хрипів, щось збагненне, хіба для своїх, утаємничених у порядки Залізничної імперії, котра, схоже, існує сама по собі і задля власних інтересів, геть не переймаючись інтересами тих, кому мала б слугувати і за чої кошти існує. Ті порядки в нас давно означають повну відсутність будь-якого ладу, що його був, заповзявся дати один з колишніх міністрів, та бідашечка мусив чомусь спустити собі кулю в скроню. Коли те сталося, і коли в усій країні не було гучнішої події, ніж хутко канонізоване правосуддям самогубство транспортного міністра, Наталка найперше подумала. Нас переконують, ніби багачі теж плачуть, а вони, бач, уже стріляються через гроші та владу. Або їм хтось дуже зацікавлений, допомагає направити, як треба, руку, затисненим мені пістолетом, і натиснути пальцем на спусковий гачок, не господь же подвигає їх на таке богонеугодне діло, гріх, непрощений перед Господом уривати даниним життя, але раз на таке зважується, існує якийсь інший і надто вагомий гріх, що його неможливо відмолити. Поїзд рушив, у вікні пропливла розмита пляма світла від станційного ліхтаря. Частіший і виразніший став перестук вагонних коліс на стиках рейок. Вагон почало розгойдувати. Хитавиця мала повернутися колесанкою і навіяти сон, та він до Наталки не йшов і не йшов. Натомість не відпускала її думка про гріх людський. Людина за природою своєю створена і для доброчинства, і для гріха. Наталчина бабуся казала, тільки-но дитя народилось, ото ще янголя. А впісилося і вже согрішило. Чи здатна людина відділити гріхи свої вільні від невільних? Чи годна розпізнати ту суму гріхів, той поріг, за яким розплатою покутує, стає саме життя? Чи спроможна вчасно спинитися перед тим порогом? Хтось же веде її невидимою стежкою між добрим і лихим?